Третя година ночі п'яний чоловік набирає випадковий телефонний номер Алло, я з вами по телефону розмовляю? Ні, по телевізору <рив> Блін, прямий ефір, а я в трусах